Aften, morgen og nat eller hvor du nu er, er i tidsrum, øh, kontinuerende, og velkommen til. Øh, lige nu lytter du i hvert fald til øh, Brætspilsklubben på Aarhus Den Radio. Jeg hedder Jakob. jeg er sammen med. Du er her sammen med din normale vært Jonas. Ja, yeah. og i dag så er det en dag, som Jonas han har set frem til. Eller jeg ved ikke, om Jonas har været set frem til, at Jonas han skal, han skal være her i dag. <laughs> øh, fordi i dag er det endelig, at Jonas får en hel time til at snakke om øh, Seven Wonders. Det spil, han ikke kan holde kæft omkring. <laughs> så nu får han en time til at snakke om Jeg, jeg bidrager lidt. Og så kan det være, at de ikke skal høre på Seven Wonders hele tiden. Det, det kunne være, at vi skulle til at holde mundt på Seven Wonders, men nu, det var for tid. Vi, vi havde det, det som er... vores øh, klubspil. Ja, det var vores klubspil. Vi havde nogle folk til at spille med, faktisk mange. Ja, vi var ni, så der var også spil... Der blev også spillet Seven Wonders Duels. Det passer også lige. Som vi også kommer til at snakke om. Ja. ja. Øh, det skal vi lige nævnes, det her det er vores første episode efter faste vi kommer ikke til at snakke så meget omkring Festival, fordi det skulle du gerne kunne podcast op om, da vi var på. Men den er lige nogle tekniske ting med. Så der har lige været lidt død luft, men vi er glade for at være tilbage. Det var meningen sidste uge skulle der have været øh, upload af det, vi optog på fastval sammen med papstinenter. Jeps. Ja, øh, men det er ikke kommet endnu, øh, så øh, det er der ikke. Det var <laughs> sidste uges episode. Yeah. Øh, ja, vi skal som så vanligt, når vi holder pludspil igennem en række... Øh, vi har efterhånden for et system på, hvordan vi gør det her, når vi når den købspiller. Vi snakker lidt om temaet, snakker lidt om mekanismer, snakker lidt om, hvordan det føles spilspillet, eller hvordan man oplever spillet. Og så har vi sådan en kvari, der hedder andet, hvor vi snakker udvidelse og sådan noget. Og så skal vi også i dag lige rundt om Seven Wonders Duel i sådan en øh, mikro-mini-lynudgave øh, af, af et øh, brætspils gennemgang. Øh, der er mange ting i Seven Wonders Duel, der minder om Seven Wonders. Ja, andet yeah. navnet også bare <laughs> Andet navne. Altså, ja uh, yeah, Den, den og, kunne okay. jeg også godt lave en episode om og, og Hvis artwork. det var det Og sådan noget. Ja, det kommer Men, det, <laughs> men det, det, det, den, den gemmer vi til måske en anden gang uh, Compare and contrast Eller hvad det hedder sådan noget uh, Skal vi gøre med Simon Wonders Duel Nå, ja, det er rigtigt nok ah, det er faktisk en fed en lille ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, vi er gode <laughs> <laughs> okay. uh, Ellers ikke noget at sige Nej, om um, uh, um status her Jeg tror det går godt Ja, vi ved ikke, om næste måned spiller endnu Så det kan vi ikke snige om Nej, det, øh, den, øh, har med, den, ja, den venter vi lige med. Jeg har ja. nogle idéer. Vi tager den senere. Ja. Godt. Skal jeg starte lidt med at snakke om uh, tema til, vi, mi, til mit kære Seven Wonders? Eller skal jeg sige noget om det? Fordi så snakker du ikke hele tiden. Det er faktisk en god idé. <laughs> er det ikke også dig, der har historiekandidat? Øh, oh, øh, øh, jo, jo, jo, jo, jo, faktisk. Øh. Skulle det ikke faktisk være dig, der skal snakke historiek tema? Ja, godt, Jacob. <laughs> oh. uh, take, take it away. Seven Wonders. <clears throat> Seven Wonders er opkaldt efter de syv vidunder, øh, som øh, alle kender. Altså, du har hørt om noget, hedder de syv hvidunder. ikke, så man ved, hvem hvad for nogen det er. Man ved måske, at pyramiderne i, øh, i Giza er en af dem. Det er helt rigtigt. Øh, og så nogle andre, øh, der er syv vidunder. De er også i syv hvidunder, der er i spillet. Øh, skal vi lige sige? Ja, spillet er godt op til. Og nu vil jeg glemme, at lave sådan en helt kort intro af. Der er Seven Wonders. Seven Wonders er et drafting game med op til syv spillere. Øh, og det betyder, at vi er tilbage til. Godt så. Godt så, ja. ja. Og det tager ca. en halv time til 5-5 minutter at spille ja. det. Øh, og det gør det blandt andet, fordi der er simultant ture, selvom man er syv spillere og sådan noget. Ja. Øh, det går for at gå i sådan noget øh, så historisk setting-agtigt. Øh, man er øh, i antikken, øh, dengang de syv hvidunder blev bygget. Øh, man har skrevet grekerne, jeg ikke kan huske, hvad hedder, eller udtale navnet på den. Tilspil. Han hed Antipastos fra Sidon, eller hvad? Ja. Ja den græker <laughs> øh, i den hellenistiske periode, som jeg husker, når det er 200 før Kristus. Øh, øh, det vil sige en gang efter Alexander den Store. Øh, han rejser rundt og skriver, den her har til rige folk. Øh, og øh, beskriver de syv vidunder af den antikke verden. Han kan ikke verden antik, men... Øh, det de side, er sidenheden øh, You Det er det, der er antikken nu. Øh, og det er de syv vidunder, man spiller... Hver spiller spiller sig et, ja, et vidunder og dermed spiller byen rundt omkring. Man er ikke byen rundt omkring, man er faktisk hvidunderet, og det er sådan... Yeah. Eller, ja, ens navn hedder ikke... Du må selv huske, for, hvad for en by, som uh, de ting er i. Ja, fordi du får udleveret for eksempel øh, Pyramiderne, og nu spiller du som Pyramiderne? Eller, eller ikke helt... Nej, du spiller som Ægypten, eller det gør du så ikke helt, fordi du spiller som Giza, men det... Men du er også Alexandria Ja, det giver ikke noget helt mening... Øh. Jeg tror spillet vi selv siger, at du spiller som den by i en eller anden forstand, ja. i en abstrakt størrelse. Ja, men Du skal få din by til at blomstre. Og nu okay. siger du at pyramiderne, at de her viderne er slet ikke bygget samtidig. Nej, pyramiderne er i hvert fald meget ældre end mange af de andre. <laughs> øh, ja, for det er formiddelkongerid. Formiddel, øh, pyramiderne er pisse gamle, faktisk. Jo, jo. Ved du, hvor gamle pyramiderne er? Jeg kan ikke huske. Ja, men jeg kan huske hvad noget med Cleopatra. Er ja, tæt Cleopatra er tættere på os, end hun er på pyramiderne ja, py py py py i Giza. Ja, yeah. så gamle er pyramiderne. <laughs> øh, så, så omkring 200, det er lige der omkring, altså, hvor, hvor, hvor pyramiderne ligger lige imellem, fra os og øh, pyramiderne. <laughs> de gamle, dem har du ikke bygget der. Alle de andre, altså når man godt kan forestille sig at bygge omkring samtidig. Ja, så derfor øh, du spiller som civilisation omkring One mere, end du spiller... Wondered bliver bygget, ja. Ja. <laughs> der er sådan en skaleforskel. <laughs> Boschfjeldens pass i armen nogenlunde. Det er sådan noget østligt Middelhav, den hellenistiske verden. Der er altså lige Babylon også. Den er der bare også. Men det er de syv steder, som han beskrev, som man spiller. Og det er det, der er temaet i det. Ja, skal vi kort nævne dem? Altså det er Babylons Hanging Gardens, det er pyramiderne, det er det store fyrtårn ved Alexandria, fra forroders, museolæemet i Helekinesas, så er det er artemis templet og øh, en søvnstatue. Ja, Det er sådan dem. Og så jeg kan ikke huske, de to templer af står hen. Uh, vi står hen. står vist nok i Atamino, altså over på vestkysten i uh, Tyrkiet. Og Søvstemplet står vist nok et eller andet sted i England. Uh, Olympia i står der, med. ja. I Olympia. og ja, Olympia ligger i Grænland. Ja, det er, er det, det er ikke sådan... Ja. Ja. Nu, nu, nu, så nu har vi snakket om de syv og nu skulle vi lige have dem ja. nævnt ja. også. Ja. Så man, man, man er grækere, ægypter og, øh, og folk i det østlige Middelhav, og så er man Babylon. Ja. Yes. Øh, og, og så er det så det sjove, at så er der sådan nogle... Øh, man kan bygge nogle spædbækkende bygning, der giver point. Øh, og og point-symboler og alle de bygninger, det er altså meget romersk. Ja, yeah. yeah. <laughs> uh, det, det, det er et colosseum, det er et, et forum, det er akvadukter, Det er alle sådan ting, der forbinder med romerne, hvor resten af spillet, så det ikke har det der romerske tema. Det har uh, mere det hellenistiske uh, tema. Så også det der med, at du kommer til at bygge guilds? Ja, det vil jeg godt lige brokke mig over. Øh, nej, altså det, det er lidt sådan en, en, en blandingshistorie. Det er sådan, at vi tager nogle historiske ting. Og så er der sådan nogle kort, der hedder guilds. Øh, der er kort i det her spil, ja. <laughs> uh -huh. Det er drafting games, så du sender kort rundt, Jebs. Ja. Uh -huh. Så du bygger guilds? Uh -huh. Gilder, det er altså ikke noget, man havde i antikken. Det, uh -huh. det er altså en idé, som kommer... Det er faktisk en ret specifik idé til europæisk middelalder, uh -huh. <laughs> og uh tidlig moderne tid i Europa... Så, så nej, der var ikke øh, stone og strategists og woodcutters, og alle de der guilds, de giver ikke så meget mening, det gildt, Det giver mening, at du øh, er en by, der har fokuseret på den her øh, type øh, erhverv, ja, det... Men, men det er ikke et gilde, det er ikke et lav. Øh, men det, det er lidt sådan typisk fantasy misbrug af, at der bare er gilds overalt, <laughs> hvor man ikke, ikke rigtig anerkender, hvad gilds egentlig er for en størrelse, øh, rent historisk. Jeg ved alt for meget om kilder. Der, der kommer vi så ud. Nej, nu er vi snart øh, Jakob, artworket Artworket, det er meget pænt. Jeg vil med det. Jeg synes, det er så lækker. Jeg synes, det er så farvet. Jeg synes, det er så storslået på så mange måder. Jeg, synes, jeg er så glad for, hvordan det her spil ser ud også. Altså ja, altså det, det ser jeg ikke. Altså, jeg vil sige, artwork gør det, det skal. Øh, det er godt. Det er solidt. Det ser pænt ud. Øh. Og der er også nogle forholdsvis tydelige symbolik i det. Du ja, ja, ja. Altså sådan, det du ikke sådan. Artwork det er ikke med til at skabe forvirring, det synes jeg i hvert fald ikke, hvis skal sige det. Nej, nej, man kan se, hvad det er, der er på tegningerne, og det giver mening i forhold til, hvad de gør, og sådan noget for det meste, ikke? Ja. Øh, de der bygninger, der giver mange pointer og seje, de, de ser imponerende ud. Hvis du skal ud og fælde noget, der giver dig træ, så er det, kan du se, det er et Du kan se, der er træ på. Og... Ja, ja, og hvis du har så har du en spej. Kan du se det, der er ved at der. Og, øh, og de, øh, hvad hedder det? De syv sådan plader-agtigt ja. Hvor man kan se dem Og det ser sejt ud, og det er fint. Yeah. Ja, det skal lige nævnes her I den sidste del af vores lidt intro At Sam er det 36 Højst rengiserende spil på Boardgame Geek Og det højst rengiserende Family Game Det siger måske mere Om uh, Boardgame Geek End uh, det gør, <laughs> om om, uh, om så meget andet Interessant mærke, at dog, de 35 Højst rengiserende spil på Board game geek, Er ikke kvalificeret til at være Family Games og vi snakker om, vi tror jeg ikke måske, at vi klassificerer Seven Wonders som et klassisk family game. Nej, men det, det er lidt, det er relativt, når sammen Det er relativt, relativt simpelt i hvert fald at lære. Det er lidt sværere at bemæster uh, Seven Wonders. Det, der er en forskel på at at kan spille det. Og så uh, det tror jeg godt kunne sætte børn til, ikke? Men det er ikke så på at børn faktisk forstå, altså og faktisk udvælge en strategi i det. De vil bare bygge de ting, de kan, og så sidde lidt ærgerligt, og ikke få bygget så meget, og så tabe. Men hvis I spiller med hinanden, øh, eller i er heller ikke så godt til brætspil, så, øh, så fungerer det fint. Ja, jamen, fordi jeg har, der er også noget, jeg tror, de hedder Papsnakker, eller Papsnakker på den dansk øh, Facebook-side, som også var lidt, der var en eller anden far, der sådan, jamen, han spiller rigtig meget Sendwonders sammen med hans børn og familie, fordi det er kun symboler, der er i Du skal ikke læse noget i Sendwonders, så du kan godt lære folk det her, og så kan du godt spille det som familien. Så på den ene side, ja, du kan nok godt spille det her som Øh, uh, men jeg ved ikke helt, om det måske er det, jeg ville gøre. <laughs> var det egentlig uh, spild til eller var det kændt åh, uh, oh, nu fanger du mig lige på det forkerte ben der, Jakob. Fordi det har jeg vundet en af dem, uh, og spildes er jo for familiespil. Jeg tror faktisk, at jeg har vundet bare spildes jeres, den store pris, som er til os til de her. Altså, familiespil uh, betyder ikke, om du skal spille med dine børn, det betyder, at du kan sætte dig ned med folk, der ikke spiller sådan en super nørdet brætspil, uh, Ja, jeg kan lige en masse, masse priser, masse Golden Geek-priser. Ja, ja. Spiel uh, kender Spiel des Jahres vinder. Okay, det det kender spil. Ja, så, det... så, så Spiel des Jahres siger også, at uh, priskommittéen mener heller ikke, at det er et familiespil. Nej. Nej. Ja, jeg tror, det var vores... Øh... Men det er jo den lette ende af at uh, I hvert fald i, i, øh, I, i kompleksitet og i at lære det. Ja. Det har måske noget dybde, som Jonas er så glad for. Hvor mange spil 7 måneder, så du spillede Jonas? Det ved jeg faktisk ikke. Altså sådan, jeg, jeg, jeg vil gerne kunne komme med et stort, imponerende nummer her. Noget? Øhm, jeg lige snakke om, hvornår jeg begyndte at spille det. Øh, sige, jeg begyndte at spille det i... Hvad fanden var det? Jeg, det var året efter efterskole. Jeg var på efterskole 09 10. Så det var i 2011, jeg begyndte at spille Serien Wonders. Så det er det første brætspil, eller sådan, moderne øh, designerbrætspil, jeg har spillet. Øh, Nå, no, så det er bare nostalgi, det gør, du kan lide det. Ja, sikkert også. <laughs> sikkert også det. Ej, jeg har spillet det meget. Øh, Ja, men 100 spil kunne godt være øh, der omkring, fordi det er også et spil, når du har fundet det frem. Så kan du godt spille det et par gange, fordi setup er lidt langt på det i forhold til, at spillet kun eller spillet kan spilles på en halv time. Ja. Så. Ja, måske en 100 stykker. Nå, her i den her formentlig hellenistiske verden, der har lidt indflydelse, de kommer også lige om lidt og erober det hele. Øh, efter vi har bygget pyramiderne og de hængende haver i Babylon, som i romerne aldrig rigtig erober. Øh, så øh, Jonas, hvordan spiller man så det her abstrakte spil, øh, som <laughs> alt det her pæne øh, artwork og historie er lagt ned på? Yep. Øh, som det er kort nævnt, så er det et drafting game, eller draftingspil. drafting spil. Øh, drafting mekanikken er meget simpel, sådan set, du har en øh, hånd og kort, du tager en af dem, og så sender du hånden videre til venstre for dig, eller højre. Så samler du en ny hånd op, der kommer til venstre for dig, og vælger et kort derfor, og sender du videre. Så det er på, at du skal, hver tur skal du vælge et kort for din hånd, og det er sådan set hele spillet. Seven Wonders spil så spillet i tre øh, aldre, sådan tre akter. Så øh, du har... Øh, du skal have... Okay, nu tager jeg den lige igen. Hver alder er der syv kort på en hånd. Det vil sige, at du vælger et kort, og sender seks kort videre. Det ender så med, at du kun får valgt seks af de her syv kort. Så det er 18 kort i alt, du vælger i løbet af at se Og tre kort, du smider ud i løbet af at Og det der så er med de her aller, øh, det er, at de, i øh, takt med, at du går længere og længere frem i spillet, så bliver kortene øh, stærkere og stærkere. I den første alder, så kan du få et ressourcekort, der giver dig et stykke træ. I anden alder vil du få et ressourcekort, det giver to stykker tre. I tredje alder vil der slet ikke være ressourcekort, fordi det er her, du skal bruge alle de ressourcer, du har samlet sammen. Så der er en sådan naturlig progression i, at det bliver bedre og bedre, jo længere du kommer frem i, at din civilisation er vokset mere og mere, og når nu højere og højere mål, jo længere du ligesom er frem i alderne. Nå, no. så du kan bygge ting. Du kan, bygge ting. <laughs> du kan nemlig bygge ting, og du bygger din civilisation op. Og der er de tre, tre akter i, øh, i spillet, og sådan noget. Ja, ja. Altså, ja. ja. Øh, udover du så også ligesom, kan bygge de kort, der er på din hånd, så er vi meget omkring wondersne, fordi du selvfølgelig også har et wonder, du kan bygge på. Og lidt på samme måde som at tingene i de tre alle selvfølgelig også bliver dyrere og dyrere, jo længere du er opad, så bliver dit wonder også dyrere og dyrere, og dit wonder kan normalt bygges på tre gange. Første gang, du bygger på det, vil du få tre point af det, så fem point, og så syv point. Det er sådan helt basic set af det. Vi kommer lige ind på nogle flere nuancer i det her, fordi der er nogle ret fede nuancer med wonderne, men... Ja. Så tre aldre, draftingmekanismer og Wunderer. Jeg ja. tror, det er sådan helt basalt spillet. Hvad er der så fedt ved draft? Det er jo det, jeg, jeg tror, jeg har nævnt det flere gange endda. Øh, drafting er for mig øh, set som tæt på den bedste mekanik i boardgames. Fordi hvis du laver et godt draftingspil, så har jeg i teorien hver tur et interessant valg jeg skal lave. Det er også derfor, at du for eksempel i Seven Wonders ikke bare skal tage det sidste kort, du får leveret. Fordi det vil da ikke være noget valg i. Det kort skal du smide væk, det bliver ikke bygget. Men så selvom du kun har to kort til slut, så er du stadig nødt til at tage et valg omkring, hvad for en af de her to kort du vil have. Jeg siger ikke, at Seven Wonders når helt præcis det punkt. Fordi ofte, når du ender med at sidde med to eller tre kort, så er det, okay, jeg har nogle ressourcer med tre, men, men det har jeg bygget i forvejen. Så det skal ikke være den, og det skal nok ikke helt lige lide den anden. Okay. Så det er ikke sådan hele vejen igennem draften, at der er interessante valg. Men det er tæt på hele vejen igennem draften, jeg vil påstå, det er interessante valg. Og derfor synes jeg, at øh, draftingmekanikken i Seven Wonders er rigtig, rigtig godt designet. Med du, jeg elsker ved det? Øh, det går hurtigt. Ja, simultane ture. Det er en fantastisk <laughs> mekanisme at øh, bruge til. Flere simultane ture i brætspil, det er en fantastisk dejlig ting at lave. Ja, fordi, altså, øh... du så, når du så har valgt på, så ligger du det foran med bagsiden opad. Eller har gjort det, så vender man til kort. Og så bygger man det så bare og giver hånden videre. Ja. Så der er ikke sådan. Det er også derfor, det går ret hurtigt egentlig. fordi du skal ikke sidde og vente om. Så vil jeg gerne bygge den her del. Godt, så, så, er det din tur. Så vil jeg gerne bygge. Nej, I kører alle sammen. Ja. Man kan altid sidde og tænke samtidig. Præcis. Og, og vurdere lidt hvad man. Øh, det er også derfor, det er også sådan. Okay, hvis du har lidt svært, at vi må spille det måske en gang. Imellem, men Du kan også godt bare lidt snakke sammen. Okay. Øh, hey, Hvad er det her? Vil måske egentlig være godt hvis man er ny, ny spiller, fordi at du sidder ikke og holder spillet op særlig meget i den forstand. Fordi alle folk er også lige nødt til at overveje, hvilket valg de vil tage. Hvad Skal vi lige snakke lidt, hvad for nogle typer kort, der er øh, ja. eventuelt lige bare for at gå dem igennem? Der er forskellige ressourcer. Der er nogle basisressourcer, der er tre forskellige af. Der er Al fire. fire. Fire basisressourcer. Ja, okay. Det er Det er Og så er der nogle advanced, der er 3 A. Sådan, tre A. Øh, altså, de kort, de kort er sådan, alle, alle kort koster noget at bygge. For det meste. Ikke alle sammen. Ja, altså i, i alder et er der næsten ikke nogen kort, der koster den noget. Der så kan der nogen kort give ressourcer. Og så har man sådan en ressource, som... Hvis du har ressourcen, så kan du bruge den til at bygge med. Altså det er sådan en... Okay, det er production i den her øh, periode. Ja, du skal forestille dig, at i dit imperium har du nu er du nu i gang med at fælde en skov. Det vil sige, at du tager ikke ressourcen 3 og bruger ressourcen 3. Du har da bare permanent ressourcen 3 i dit imperium Ja. Ja, ja, øh og så øh, kan man bruge de ressourcer, man har. Så kan man købe på sine naboer. Det vil man lige tilbage til, hvis man ikke selv har dem og sådan noget. Øh, og så bygger man op. Så der er ressourcer. Der er nogle basale ressourcer. Det er træ og sten og øh, ler og... Øh, mursten. Altså sådan, der, er, der, der er to typer sten i det faktisk. Der er ler, og marmor og... Ja, og så er der nogle forbejdede ressourcer, som er sådan noget som pakament, glas og... Stof, tror jeg. Klæder? Ja, klæder. Ja, klæder. Ja, ja, ja, ja. Skulle have ja. Silke. Silke er det. Okay. Havde det ikke bare klæde? Det er meget. Det var meget. Jeg tror, det er klædet. Jeg, jeg, du, du, du laver det jo selv. Og du laver ikke silke selv i, øh, i det østlige Middelhav i den her politiske periode. Det importerer du fra, øh, fra Kina af via Silkevejen. Ah, yes. ja. Nå, øh, men det er ressourcer, og de er lidt kedelige af dem. Nogle af de sjove kort, du så rent faktisk skal lave, øh, det er militærkort. Øh, det vil give dig militær magt. Militær magt bruger du, fordi efter hver alder, så skal du slås med dine naboer. Øhm, hvilket er en lidt sjov mekanik Nu tager vi bare den med det samme Nu tager vi lige militær og naboer Fordi sådan okay. øh, I Seven Wonders Der spiller du faktisk næsten kun spillet Med personen til højre og venstre for dig Det er de personer du får kort af Giver kort til Det er de personer du kan købe ressourcer af Hvis du ikke selv har dem Og det er de folk du fører krig med øh, Der er som sagt en krig Efter hver alder Hvis du taber en krig så har du mindre militær end en af dine naboer. Det vil sige, at du kan tabe to krige, eller du kan vinde to krige, fordi du skal slås to gange. Ved at tabe en krig, så får du minuspoeng. Og det gør du, uanset hvilken alder det er, du taber i, så vil du altid få et minuspoeng. Så hvis du bare taber alle dine kampe, vil du have fået seks minuspoeng. Men når du vinder en krig, så er det nogen første gang, du vinder en krig efter første alder, så vil du få 1 point per nabo, du tæver. så vil du få 3 point per nabo, og 5 point per nabo. Så det er derfor lidt sjovt med at du skal nødt til at overveje jamen, Jeg skal kun have mere militær end personen Til højre og venstre for mig Så hvis jeg er den eneste der på et eller andet tidspunkt har bygget Et militærkort Så er det det mest værdifulde kort i hele spillet Fordi hold kæft for er Hvad er det 18 point du får hvis du bare vinder alle kampe Det er ret mange øh, Jeg tror det er kort der giver flest point Så, det giver det 8, så får du lige hvor mange 18 i sig er Men I takt med at alderne ligesom går bag Fordi i alder 1 der vil dit de militærkort give dig 1 i styrke I aller to vil de militærkort give dig 2 styrke så du er godt sat på at lade være med at bygge noget militær i første tidsalder, så måske i anden tidsalder bygge to af dem, fordi de har selv givet dig fire, og det vil være. Ja, så det er sådan. Du er nødt til at du kan ikke bare sidde og bygge dit eget imperium op, du er også nødt til at tage i betragtning, hvad dine venner, øh, dine naboer, bygger op af imperium. Både i ja, de og dem, du køber ressourcer af. Der, der er nogle, du øh, har ressourcer, de er permanente, men du har, du har, du har, også, du har også penge. på ja. bestarker med en lille smule penge, og så kan man købe, for normalt, øh, hvis nabo har en ressource så kan du altid købe den af dem, altså ved at låne den for en tur, ved at give to penge til den nabo. Der er sådan nogle kort, der gør, at det bliver billigere at købe af naboer, øh, og sådan noget. Og der er også nogle kort, der bare giver penge, så man kan få flere penge. Men det er, så, det, det er sådan den flydende øh, ressource i det. Det er de her penge. Ja, det stabiliserer så selvfølgelig så handel mellem nationerne ja, ja. i en, forstand. det er din likviditet. Øh, ja, det jeg sige. nu snakker du på point. Det er vigtigt lige at nævne, at 700s er et dejligt Eurogame, på den måde, at man vinder jo ved at få flest pointe, og du får altid point på sådan noget. Øh, syv forskellige måder, tror jeg faktisk, at det er. Ja. I Seven Wonders får du på syv måder. <laughs> øh, ja. Og det er... Og det, den kan vi så lige gennem, der er jo militær, ikke? Der er... Øh, der, overskydende penge? Der, ja, overskydende penge. Øh, der er din Wonders, der giver øh, point. Der er... Øh, det er så den næste type kort. Det er de blå kort, Civilization-kort, dem der, der faktisk er romerne. Øh, som hvor der bare står et point på. De giver på. bare point. Øh, ja. det gør nogen, så er der sådan nogle gule kort, der giver dig penge. Og sådan noget. De kan også give øh, og gøre dig handler bedre. Der er også nogle dem, der er point på. Ja. Øh, og så er der Science, som vi lige vender tilbage til, hvordan det fungerer. Der er sådan nogle Science-kort, det er de grønne. Hvad er den sidste? Guilt. Gills. Ja, og så er der gills, ja den vender vi også tilbage til. <laughs> øh, yeah. ja. Er der mere at sige om de gule kort eller ellers? Øh, de gule kort er dem, der giver dig penge Eller gør sådan, du kan handle bedre Eller noget med, hvis du har samlet virkelig mange ressourcer op Og du spiller nogle af de her gule kort, som er handelskort Så får du også flere bonus Så de, de arbejder godt sammen Altså ressourcer og handelskort, sjov nok øhm, ja, og Der er de, også nogle af der giver, der giver ressourcer I sådan noget En, af, en basis ressource, du kan vælge imellem eller sådan noget eller andet. Ja, præcis øhm, ja, Og de blå kort, Civilization kortene De giver dig bare point. De synes ikke er så spændende, men de er ret vitale for din sejr. Det kan det være i hvert fald. Ja. science er lidt weird. Der er tre typer science, som er en stentavle, en mødtrik og en passer af en det eller anden art. Det er ikke en mødtrik, Jonas. Nej, never mind. Det er æh, et tandhjul, Det er tandhjul, yes. <laughs> Og for, hvis du har tre tandhjul, så vil hver af dine tandhjul være tre point værd. Men... Du får også point for hver sæt af de her tre forskellige science, du har. Og hver sæt giver dig syv point som bonus. Hvis det lyder lidt besværligt, så er du ikke den eneste, der synes det. Fordi det er generelt den sværeste del at prøve at forklare, hvordan der fungerer i Seven Wonders. Det er, hvordan får du point af science. Det jeg plejer at sige, det er, at du skal have meget af en af dem. Og Eller set. <laughs> science er også en ting, hvor man indtryk går, at der får en masse science. Eller så er du bare ligeglad med det. Ja, fuldstændig, fordi igen, altså har du et science, så er det et kort, der giver dig et point. Og det er være end alt andet, ja. nærmest. Men til gengæld at få op, så at hver af dine kort begynder at give tre point, det er også lidt spændende. Fordi nu har vi været igennem alle stedet på kortene, og nu kommer lige en ting mere med de der aldre der. Fordi godt nok kan du have ressourcer samlet sammen, men du tænker måske, hvad nu hvis jeg ikke har så mange ressourcer sammen i min første tidsalder, eller sådan ikke rigtig kan få noget i min anden. Bare roligt, så wonders har styr på det. For der er en del kort, du kan opgradere fra. Første til anden og anden til tredje tidsalder. Og det her science er sådan lidt øh, specielt kommer i spil, fordi et science kort der giver dig en møtrik i første tidsalder kan også opgraderes øh, til et science kort der giver dig en møtrik andet tidsalder. Så science kører rigtig godt. Tenhjul. Tenhjul, ja. Så science kører rigtig godt bare med sig selv hele spillet igennem. Så hvis man først får startet på det, så er det lidt noget der faktisk bare sådan, ja det kan arbejde lidt for sig selv med dig vil også gør, at det er noget af det, der engang men, øh, bliver taget væk fra dig. Fordi i drafting game, der hate drafter man. Og det gør man specielt, det er den måde, man spiller rigtig meget integrerer i Seven Wonders på. Det er, at du tager de kort, du ved, den modstander til venstre for dig, eller til højre for dig, skal have. Har brug for. Savner, mangler, alt det her. Du skal virkelig bare være træls. <laughs> og det er så fordi, at du kan enten tage et kort og bare smide det væk. så du ikke kan bygge det, det får nogle penge af. Eller du skal bruge nogle af de her kort til at bygge din egen wonder med. Så du kan simpelthen bare fjerne nogle super vigtige science-kort, ved bare at bygge dig de med det. Og så er der ikke nogen trælsige mennesker, der får virkelig mange point af science, fordi nu har du ligesom skåret dem væk. Ja, og det siger der er fire af hver type af de her tre typer science-kort. Øh, ja. Af flere forskellige, for forskellige kort. Og det er sådan noget med, at man kan ikke bygge to ens kort. Øh, når man spiller mange spillere, så er der kort der er ens og sådan noget. Øh, men ja, så du kan få normalt få fire af hver type, mindre du får. Et eller andet specielt bonus, enten for dit wonder, eller fra en gild, der giver en mere. De der gilder der, de der lav, som ikke var i antikken, dumme lav. <laughs> øh, hvad gør de, Jonas? De kommer så først i tredje tidsalder. Øh, og endnu en gang med, at det handler omkring din de naboer, det her spil, det gør øh, lavene også, eller gildsene også, ja. De giver som regel point, alt efter, hvad personen til højre og venstre for dig har bygget, eller nogen gang hvad du selv har bygget. For eksempel så, øh, hvis du nu sidder ved siden af nogle folk, som har bygget rigtig mange science-kort. Så kan du spille øh, Philosopher Guild. Det giver dig ikke point for at have bygget science, men det giver point, hvis din modstander, eller hvis din naborer har bygget science. Mm. På samme måde, hvis du er træt af at tabe hele tiden militær, fordi begge dine naboer bygger militær op, i side, eller der kommer der en spy så kan du få point i alt det militær, de har bygget. Øh, du kan så også godt få sådan noget som for eksempel Ship Guild, som giver dig point for, hvor mange ressourcer du selv har, og hvor mange guilds du selv har. Ja. Men det er i minoriteten, det handler mest omkring okay hvis personen højre venstre for mig stakker op på noget, så har jeg nu mulighed for at komme tilbage i spillet eller få en stor bonus af det her. Ja. Jeg så lidt på de der gællestriske det Er det god strategi i dem? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan lide dem. For det er lidt tilfældigt, at de i hovedet dukker op. Også fordi det er ikke alle alle der er med i alle spil. Øh, dukker det gæld op, jeg vil have? Kommer det til mig? Øh, eller er det sådan, synes du, det er sjovt at sidde og lege med det der gilt, tænke, okay, han skal i hvert fald ikke have det der gæld Så det er det, jeg ikke sender videre. Ja, jeg synes, guildsene mere er, er noget, du hate-drafter rigtig meget. Ja. Øh, igen, fordi det er ikke sikkert, du noget, du får selv ud af. Men du er nødt til at tage den her overvejelse om, er det værd for mig lige nu at sende det her kort videre, som er den gode guild? Jeg får ikke noget af den, men det gør min nabo. Eller skal jeg bygge det her kort, som jeg selv får en stor bonus ud af? Men er den bonus nok i forhold til... Og igen, så jeg, hvis, du så, hvis du kun sagde to personer, så kan du jo, med det magis nemt regne ud, okay, jeg får de her point, han får de her point. jeg gør det her. Men fordi du spiller det med altså en gruppe af spillere, så er det lidt svært lige at se efter, jamen, er det så overhovedet, det, skal jeg så virkelig fjerne den? Skal jeg bruge min tid på at fjerne kort? Eller skal jeg bare bruge min tid på at bygge mig selv op? Øhm, så jo, jeg kan godt lide gældelsene, øhm, men jeg vil nok også lidt give dig ret i, at der er altså nogle af dem, der bare lidt er nemmere Uh, der er for det gild, der bare giver dig point for, hvor mange sager dit eget wonder har, og hvor meget sager din modstanders wonder har. Ja. Og den giver dig bare altid 8, 7, 9 point. Næsten. Det er ikke altid, man bygger wonder Næsten altid. Så det er en af dem, der næsten bare altid er gode. Og så er der nogle af dem, der sådan er lidt, ja, hvis jeg nu ikke sidder ved siden af en eller anden, der har taget meget science, så det her kort bare, ja, yeah, okay. Det var ikke lige mig, der fik mange point ud af det her kortagtigt. Ja. Uh, ja, og det er det med, at gilderne kommer først i tredje tidsalder. Ja. Ligesom, det, det, det er dem, du på en eller anden måde bygger dig op til Fordi nu har du bygget din civilisation med ressourcer Og lige så stillet dig sammen til At nu har du fået din guild Nej, der var en guild, der passede Ja, sådan der, nu har jeg øh, skabt det her Nå, skal vi snakke lidt om wonder'erne? Vi skal gerne snakke lidt om wonder'erne øh, Der er syv af dem i basespillet De er forskellige øh, De har en A og en B-side også øh, a siden er sådan den simple Der, der giver de alle sammen stadie De har alle sammen tre stadier Stadie 1 giver hvad? tre point eller sådan noget ja. Stadie øh, 3 giver 7 point Og så er der en eller anden special power på øh, stadie 2 Ja yeah. øh, Hvad mener du på så er det power at Du får flere point øh. <laughs> Ja men det er så også lidt sjovt At det faktisk er selv. Og så er der nogle B-sider Som er mere øh, varieret I hvad de gør øh, yeah. Det er ikke anderledes Alle der har fire stadier Der for det bliver blive Så har de altså fire stadier Der bare altid giver point øh. Og hvis du bliver kloster for roter Så er der bare to stadier ja. Og de der altså no, Nogle af dem giver så sådan noget, øh, nogle point, Nogle af dem giver noget militærmagt Nogle af dem giver en, nogle ressourcer Og så er der nogen der har sådan nogle special øh, Powers du kun får derfra øh, Er det ikke meget obsolet Men der gør at når du bygger andet stadie eller sådan noget, Så må du trække et Discardet kort op og bygge det Jo, det er også, så bliver der strategi At du rent faktisk ser et kort du ikke kan bygge Smid det væk, fordi så ved du at Næste tur, så bygger du bare den del af dit wonder Som samler den op igen i en eller anden forstand ja. øhm. Ja, og så er der også, altså jeg tror, at søvstatuen, der lader dig bygge et gratis kort, så snart du har nået niveau 2 dit øh, wonder, så må du hver alder bygge et gratis kort. Igen sådan, okay, jeg har måske ikke fået rigtig ressourcer, jeg kan ikke upgrade noget, men nej, det der kort giver mig 8 point. Men det kan jeg jo bare bygge gratis. Det der så sagde, man, at der er forskellige wonders, forskellige powers, de koster forskellige ting at bygge forskellige typer ressourcer, så det er sådan, at man har sådan en asymmetrisk start også i de her wonders. Det vil også gøre, at man heller ikke noget, der skal bruge de samme ting, som sin, dem ved siden af sig, og at der er nogle ressourcer. Det giver også lidt en guideline, hvor du kan gå efter, ikke? Jo, altså du starter med en eller anden basisk ressource, som okay, den her basis ressource hører som regel til den første del af dit wonder. Nej, din wonder starter også med ressource, ja. Ja, præcis. Igen asymmetrien ja. i det. Og det er også derfor til nye spillere, hvad er det egentlig for nogle ressourcer, jeg gerne vil have, du vil næsten altid gerne have de ressourcer, der er øh, til dine wonder. Den god startstrategi her kan du altid bare begynde i en eller anden forstand. Men netop det der med, at det også giver dig en asymmetrisk start, synes jeg også er en fed ting ved det. Fordi igen, øh, hvis man altid bare skulle have det samme i et drafting game, så kan det også blive meget nemt at regne ud, hvad for nogle kort der bare er bedst, og hvad for nogle kort der er værst. Men fordi du har forskellige mål fra starten af, og forskellige ressourcer fra starten af, så det er det heller ikke altid bare lige at nævne jamen, det er det her kort, jeg ved jeg skal have Eller, Så kan du nævne Det, er, det jeg godt ved jeg, jeg skal have Men en anden spiller vil kigge på kortet og tænke Måske, altså Men skal jeg sende det videre? Ja, og igen, det er helt tilbage til sådan, den fede ting ved draften <laughs> øh, Og ja, sådan, og B-siden bliver sådan lidt crazy Er one on balance, Jonas? Ej. Nej. Jo, jo altså, Så nogenlunde øh, Jeg bryder mig ikke om det der øh, marcellerum Øhm, men det starter med en advanced ressource. Det starter med en advanced ressource, men det gør uh, Lighthouse og Alexandria også, og yeah. det gør Templet også. Uh, men det er bare fordi, selv den der evne med, at okay, jeg må tage et kort, der er blevet Men de fleste kort, der bliver diskartet, er ikke fordi de er gode, jo. De er blevet oh, ja. smidt væk, fordi de på en eller anden måde har været i overskud. Øhm, så vil jeg heller bare sådan have, du ved, to militær, som jeg kan få for Rodos, eller et science-symbol, eller... Ja. 9 penge, så jeg sådan bare kan købe mig til det kort, jeg egentlig sådan... Jeg synes bare, der er en del federe ting, og specielt sådan med, at man med B-side, den bliver dårligere og dårligere, jo mere du bygger på den. Okay. Første, første gang, så må du, du trække kort op for Discard og få to penge. Ja. Anden, anden gang må du trække kort op for Discard og få et point, og så må du ikke få nogen penge i tredje tidsalder, som normalt giver dig 7, og der er bare ikke rigtig noget kort, der er 7 point hver, som bliver smidt væk. Altså sådan, så. Ej, altså, ja. men, sådan... men, men så kan man lære at bygge sin wonder Det er også en viable strategi Så man ikke går sin wonder ja, ja. Øh, Det er ikke sådan noget med At du skal bygge din wonder for at vinde spillet altså, øh, De wonder giver dig nogle point Hvorfor er lige point. de er point er alt andre steder? Ja, ja, wonderne er en ekstra mulighed Og wonderne giver dig en form for følelse af At du ligesom har dit eget ja. Det det her jeg er i gang med Og kæft man er det træt at sidde sådan en roters Jamen roters tæver dig Og det kan du bare næsten regne med øh, øh, det. det er et godt sted at sidde Det er to pladser for at roters fordi så sidder den ved siden af dig og ikke bygger noget militær, fordi han gider ikke konkurrere med Rotters, fordi Rotters får bare militær via Buy-Sit-Wonder altså simpelthen. Og det er sådan. Og nej, altså så kan sige, det sådan at så vil faktisk skulle spille det her Det du ikke skal. Øh, men så det der med at sidde ved siden af Rotters, så har du bare altså så starter du lidt på bagfodet, fordi du ved bare at det er ved siden af der kommer til at dig militær. Men jeg er ikke sikkert, at det er sådan en ulempe for den Altså det, det er bare det, det føles bare træls. Ja ja. <laughs> øh, du kan få nogle fede for selv. Øh, ja jo. Du kan være øh, Hvem er det, der har et ekstra sign-symbol? Øh, det er øh, Hanging gardens Hanging gardens ikke? Hang gardens B-side er fantastisk sjov, fordi altså, første gang så får du tre point, men hvis du bygger andet niveau hurtigt, så i stedet for at gå af med det syvende og sidste kort, så må du også bare bygge det sidste kort. Ja. Så Babylon kan også, derfor, det er lidt federe evner. Ja. Øh, men jeg vil så generelt sige, at jeg synes... Hvad er din synes... wonder Hvad siger du? Hvad er din yndlings-wonder? Øh, Bygnerne B-siden. Og det vil jeg gerne forklare dig lige nu. Hvorfor? <laughs> fordi generelt, så, er det altid, øh, så synes jeg altid, det er federe at kunne bygge flere stat på dit wonder. Fordi hvis du kan bygge, øh, og pyramiden B-side kan man bygge fire gange på. Tre point, fem point, fem point og syv point. Men det betyder, at nu har jeg en ekstra mulighed for at hate-drafte et kort, hvor jeg ikke bare behøver at smide det væk for penge, men jeg kan bruge det øh, aktivt i min egen wonder øh, Så derfor synes jeg, at pyramiden B-side er noget af det bedste. Øh, og også bare sådan, det, her, det her, det også bare giver dig point, er faktisk også bare ret godt. Selvom du ikke får en super sjov evne, men så bare det at få fem ekstra point på et wonder, det, det fungerer også bare. Så helst på møderne. Det er også, de er så gamle. Måske helst altså Nej, jeg synes også, at hang in garden. Jeg synes, også, jeg synes næsten alle, jeg synes faktisk alle andre, end <laughs> du med, er sjove at spille som. Øh, også The tempel Artemis. Fordi hver en skal du bygget et wonder, så får du også penge. Det vil sige, at du behøver ikke rigtig bygge nogen ressourcer selv, fordi du ved bare, at jeg kan bare få penge af at bygge min wonder op. Så... Det åbner en ny måde at spille spillet på. Til alle jer, at undrer over, hvor templet Artemis ligger hen, så er det Artemis-templet, Jonas snakker Nå, om. Artemides. Artemis. <laughs> Artemis. Åh, oh, jeg no. Ja, det var vejret. Artemides er et græsk navn, som du lige husker. Uh, ja. Artemis. Artemis, ja. Det er guden. Hvad hedder, hedder han også? Artemis på dansk? Jeg tænkte bare, at han hedder Artemis på dansk. Nej, nu får du ham blandet sammen med Archimedes. Ja, for også er blandet sammen med Archimedes? <laughs> ja, det har du fuldstændig ret i. Skal vi snakke, øh, nu har vi snakket om mekanismerne Der er ikke, der er ikke mere mekanisk. Pengene er sjove at det er den her flydende ressource Og det kan være godt at have og, øh, Man også det kan give i at tænke, at du har ikke nogen penge Jeg skal ikke købe af dig, fordi min nabo har det også Det øh, jo, jo. også det der med, at der rent faktisk er sådan med at, øh, der er også, Hvis du rent faktisk er ham, der bygger mange ressourcer af dine naboer Jamen så sender de også bare penge til dig og... men, men Jonas, det er helt andet så på Hvorfor skal vi headcrafte, når vi sidder og sådan en anden? Skal vi ikke bare være gode venner og så vinde og de taber på den anden ende af bordet? Det kan godt være, men er du sikker på at vi kan det? Hvis nu hvis, hvis, hvis nu jeg giver dig og du giver mig. Selvfølgelig så så er jeg så også lidt op at det så, skifter så, så, så er det ikke helt en, at, uh, den skifter rundt i hvert fald, man går rundt. Uh, men kun én gang, så det er ikke helt lige. Altså først altså sender du kortet til venstre, anden altså til højre og tredje eller til venstre. Er det bare sjovt at headcraft? Det er faktisk ikke bare sjovt. Øh, specielt med science er det faktisk en nødvendighed. Øh, en stor del af spillet igennem. Øh, og også det der med, at jamen, hvis du gerne vil vinde dine militære kampe, så du, kan du også være nødt til bare hate draft, altså ting væk fra militær, så dine modstander ikke får militærmuligheden. Så det er ikke bare fordi, at... Altså, jeg får også benefit... Det er derfor det der med, at jeg bruger mit hate draft. Du bruger dit hate draft gerne på at bygge wonders, eller for penge, du mangler. Så det er ikke, jeg tager ikke det her kort, og så gør det nul for mig. Jeg tager det her kort, og så gør det måske noget godt for mig, men det i hvert fald hjælper heller ikke dig. Og specielt med militær og science lidt. Jeg taber, eller jeg, jeg vinder mange point ved at bare have mere militær end dig, hvis jeg kan få det nemt. Og du, du får for mange point, hvis du bare får for nemt gang til science. Så øh, det er derfor du har -draft er drafter. Cool. <laughs> Så er vi nede til den klassiske fase 3, hvor jeg kigger på Jonas og siger velkommen til starten på den fenomenologiske analyse. Jonas, hvad føler du, når du spiller Seven Wonders? Jeg føler, jeg føler mig i kontrol, Jacob. <laughs> Nej. I kontrol, okay. Hvad føler du, på kontrol over? Jeg føler, jeg kontrol over, alle, jeg kan overskue alle mine muligheder på den hånd, jeg sidder med. Og så efter hånden med at spille det så meget, så ved jeg godt, hvad der kommer rundt, hvad der er i hele det spil. Og så på den måde, så kan jeg arbejde hele tiden med min hånd på en måde, som jeg håber ender ud med at blive den optimale. Men jeg kan aldrig være sikker på, at den er optimale, så der er også noget spænding i det. Øh, og på, sådan, øh, Jeg kan godt lide at spille til 4-mand, fordi så øh, får du hånden med kort ofte tilbage igen. Og det synes jeg også er en vigtig del af det, det er, at du tager nogle risikoer, når du spiller det. Og det er lidt spændende, fordi jeg kan godt vælge at tage et kort, der er super godt for mig. For eksempel en guild Den er super god for mig Den her guild Men der er ingen andre omkring Det her bord Den er god for Skal jeg lade den gå en runde rundt Og så tage et andet kort Som kan være næsten lige så godt Men som er bedre ved de andre Så der er også et riskelement i det Og det synes jeg er spændende se. Altså, ja Jeg er spændt på at min hånd kommer tilbage igen Du sidder faktisk lidt spændt Når du spiller Seven Wonders. Ja øh, Altså ikke sådan super spændt Men altså man håber på det Og man ligger lidt Man prøver på at lægge en plan efter det I hvert fald Ja, det er jo meget sådan en oplevelse af at sidde og tænke lidt Og have lidt hyggeligt Træffende interessante valg øh, Som vi har Det er jo det her spil der gør det som øh, Hvad hedder det Civilization ikke kan øh, Giver dig en række af interessante valg Og ikke ender. En begrænset række af interessante valg Ja, ja. Øh, A of interesting Choices det, det er en god beskrivelse af Seven Wonders Øh, og man sidder sådan, hmm, hmm, hmm, ja. altså, det er ikke sådan et spil, man sidder og griner og siger, haha, eller sidder i dyb øh, tankeovervejelse, og en langsigtet strategi, man har lagt, som øh, de andre ikke må opdage, man er i gang med i sådan noget area control-agtigt, at man, ja, ja. Fordi... og nu bluffer jeg der og nu backstabber jeg der altså, det er nej, ikke det, der sker, nej, nej, altså, det er sådan en building øh, på sådan et helt stille og roligt, tænke lidt, bygge lidt, ikke rigtig være i kamp mod hinanden-agtigt. Øh, ja. Men der er stadig tit der, de der elementer, hvor at okay, nu skal vi begge to vende det kort, vi har bygget. Og det er så der, jeg vender mit øh, to militærkort. Ja. Som nu gør jeg nu, jeg er over dig. Jeg tror bare, at jeg plejer ikke gå efter militær meget, rigtigt. Nej, men det kan godt være, det er en fejl. <laughs> altså, ja, <laughs> øh, jeg plejer ikke at give dig med våbenkaldet for det meste. <laughs> du gider ikke med. Uh <laughs> jeg synes, der er andre ting, der er sjovere øh, strategier at gå efter. Det er så også spil, der har forskellige strategier. Man, ligesom sådan, man har lidt en idé af en strategi, man går efter. Så nogle gange bliver. Den enkelte hånd er heller ikke er interessant at vælge mellem, fordi der er bare sådan et eller andet. Nå, det er jo den, der jeg skal have. Hvis du kører science, altså, så tager du den science, der er der ja. i en eller anden forstand. Men der, der har man forskellige, forskellige spiller og forskellige strategier. Og, og der er forskellige måder at prøve at vinde på og få point på, som er interessant, at man kan kombinere dem. Ja. Øh, og så får du også lov til at bygge op. Ja, det er også, altså, Jamen, du ser ligesom lidt din, og det er også lidt, altså det er ikke rigtig en engine, der, der vokser, men lidt, der ja. kommer nogle ressourcer, man får bygget på, og, øh, og sådan noget, der er kommer sådan... ikke nogen fede komboer, og sådan noget. Jamen, det, det sådan det, noget men, det, men der er der kommer større og større tal, jo længere du kommer frem fremad, og du kan sådan sige, yes, nu har jeg forberedt mig på det her. Og der, der, der, der er klar progression, der spiller har tre akter, ja, for fanden ikke, altså sådan. Øh, det er også, det vi nævnte med Warners, det er, at du er som regel heller ikke i tvivl omkring, hvorfor du har tabt i det. Nej, Fordi du kan tydeligt se, hvor det er gået galt for dig. Ja. Du kan tydeligt se, at jeg skulle bruge to mursten. Jeg har kun én, og ingen min naboer har nogen, så jeg kan ikke få min anden mursten. Ja, eller øh, det, jeg, jeg smed en masse ressourcer i military, og det gav mig ikke noget. Det gav mig ikke nok. Det giver ja. dig noget, men det giver ikke nok. Nej, min... det gav ikke noget. Det er det, der det... er så ja. stort. Det var vores kære, øh, ja, kære Det er en spiller var. med øh, som jeg ikke har spillet før, som også bare tabt stort et spil. det er også bare sådan, hvad der galt? Ja, yeah, jeg tror nok, du byggede ikke rigtig science, selv, du havde den der wonder, der starter med science, og så gik du sådan noget militær, men det lykkedes ikke for dig. Militær er også lidt high risk, ikke? Altså sådan, fordi naboerne så lige kommer op på, på 8, det er en del militær, men naboerne havde begge to i. Ja, på så at øh, Og så er det bare sådan, det der med, spild, hun har brugt de der ressourcer. Hun har brugt fire kort på at bygge militær, og har fået nul point på dem. Havde faktisk jo fået minus point på dem, fordi hun havde tabt militæret stadigvæk. Ja. Så, ja... Selvom det tager noget tid, det er så også Hvad synes du om en fase med, hvor man sidder og lægger point sammen Det er ikke sådan noget, ha, jeg vandt nu Nu har jeg vundet, king of the world Jeg har råbet alle sammen, eller jeg fik min science victory, Jeg sendte øh, raketten til Mars øh, Eller hvad man nu gør i isolation øh, Nej, det er sådan, nå, nu er vi færdige Nu skal vi lige bruge 5 minutter på at sidde og tælle point sammen øh, og vinderne er Ja, det er jo øh, aldeles forfærdeligt. <laughs> <laughs> Men det er ikke til at komme uden op, ikke? Altså sådan... Jo, ej, det er til at komme ud om, Hvis du bliver god nok til spillet, for så ved du godt, alt der giver dig point. Så kan du ja, selv sidde og gøre det sammen og, sammen, og så øh, siger man i en pæn cirkel, hvordan man har fået det, eller sådan lidt. Er der nogen, der har fået over 30? Og sådan, så kan man ligesom gøre det på den måde der. Ja. Men nej, det er noget klassisk med, at du sidder og så tæller du penge. Så du har fået 3 point fra Mønter og 5 point for. Men det er ikke altid, der har vundet, fordi der er, sådan det, der er syv måder at få point på. Ja, så nej, sådan selve slutfasen med, hvem der egentlig er, der vil spille, er lidt, kan være lidt antiklimatisk. Eller lidt spændende, som jeg tidligere sådan nogle Men jeg synes, det også, fordi det hele er til overskud. overskue. Vandt? Det er helt, helt til at overskue. Nej. Så derfor, at sådan, jeg kan godt føle, at det har gået godt, men jeg kan jo så også godt se på den anden side af bordet, at det er gået godt. Sådan. Så bare fordi jeg føler, at det er gået godt for mig og min strategi er, er lykkedes, men lykkedes den godt nok i en eller anden forstand? Ja. To ting, jeg godt vil snakke om. Øh, det første det er, at okay, det, det er ret nemt at lære, men det er lidt svært at bemestre. Og øh, Kan man være rigtig god til Seven Wonders? Øh, er det faktisk et spil, der også sådan, kan læres? og Kan man spille det godt? Eller når man er et relativt, det er Nogle brætspil når man er et relativt hurtigt niveau. Nu har jeg fundet ud af at spille spil. Nu, nu spiller jeg altså ikke ret meget bedre end dem alle de andre. ikke, Så kan vi ligge lidt og være, være cirka lige gode og have det sjovt frem og tilbage. Jeg vil sige, at... Eller vinder du faktisk noget, når du har spillet 100-spil Wonders? Over folk, der øh, kun har spillet 20. Øh, hvad er det? Min kære ven, øh, Bjarke, jeg altså har spillet det her med i sin tid, øh, er jo stoppet med at finde det frem på, når de skal til at spille bratspil i en øh, bratspilcafé. Fordi han vinder hele tiden. Øh, fordi han netop har spillet det så meget mere end alle andre, der kommer til det. Fordi vi har spillet det så, i så mange år. Så han gider ikke rigtig at finde det frem længere altså siger Han har faktisk ikke rigtig tabt med det. Øh, til gengæld, når vi så spiller sammen, øh, så er det stadigvæk gange, hvor din strategi fuldstændig falder til jorden. At du simpelthen får 25 point, i stedet for de 60, uh, du havde håbet på, at du skulle have i løbet af spillet. Fordi de andre spiller også det, som har spillet så godt. Og det synes du ikke bare var dårligt uheld, og du tog nogle forskellige forkerte sats. Var det faktisk, fordi du lavede nogle fejl? Jamen, altså, du, det går jo op for dig, at du har lavet nogle fejl i en eller anden forstand. Ja. Fordi hvis du ikke har holdt nok øje med dine modstander, hvis du har ladt ting gå for meget videre... Øh, jeg siger ikke, at du altid bliver bedre og bedre til Selv Grønders på samme som du kan blive bedre og bedre og bedre til skak, for eksempel. Altså, ah, der, du når den niveau. Men det er det kompetenceniveau, det ligger efter en del spil. Øh, vi argumenterer for. Ligesom Race for the Galaxy. som ligesom for the Galaxy. Øh, og så specielt fordi det der med konceptet med at hate draft. Øh, er et koncept, som måske en del nye spillere ikke spiller så meget med. Øh, så du skal lige så meget en eller anden måde. Du skal gerne nå et kompetenceniveau sammen med de folk, der spiller med. Så jeg lidt alle sammen ved, at okay, jeg må ikke sende de her kort eller det her kort videre. Fordi hvis der er tre, der er rigtig, rigtig gode, og en, der måske ikke har spillet det sådan overhovedet, at den person, der ikke har spillet det overhovedet, bliver ved med at skovle gode kort til personen til venstre for ham, fordi han ikke tænker over, hvad personen til venstre for ham skal bruge, øhm, så kommer der lidt en kingmaker-mekanik. Altså ikke sådan en super stærk kingmaker, men den er der lidt... Øhm så ja, jeg ved ikke, om det egentlig var svar på dit spørgsmål Nu kigger jeg bare lige på en random kring øh, Hvor gode jo, spiller Måske, jeg er ikke klar over spørgsmålet. spørgsmål Det er jo mere sådan en oplæg til at, til at sige noget, Jonas ja, Det er altså det Ej, der er også lige Åh oh. Nu gik vi helt stort hvor mange har du gang, har du egentlig spillet det, jeg på? Oh, jeg har faktisk ikke spillet det så meget. Jeg spillede med dig nogle gange og spillet det rundt omkring. Altså, jeg har spillet det ikke sådan så meget. De 15 spillede og sådan noget og er jeg. Øh, jeg er ikke sådan... Jo, der, øh, det her der, der er der er helt klart et bemættningsniveau i, at du begynder at kende kortene. Ja. Øh, og begynde at huske, hvad, hvad, hvad, hvad for nogle, hvis jeg gerne vil gå efter science eller military, er der nogle ressourcer, der går sammen, sammen. hvor mange ressourcer skal jeg egentlig bruge, øh, hvad giver trapper op, der er godt, og øh, sådan noget, hvad er for nogle gildser, der er mulighed for, at komme Der er sådan noget med at få et overblik over det. Især første spil, der er man helt sådan lovst. Men øh, selvom man også spille på det. Første kan du spille det, sådan, hvad du er, sæt dig ned og spil, det tager en halv time, du taber. Øh, øh, men men, du, men du igen, du kan se, hvorfor øh, du har tabt øh, Men så har du også ligesom kommet igennem Sådan en kartbool og ved lidt, hvad kortene gør Og er der, og, og sådan noget I stedet for at sidde og bruge typen på at gennemgå hvad for nogle kort forskellige gør, spil øh, Og så prøve igen ikke? Sådan. Ja, ja, men igen, den der med, okay, jeg husker alle de kort, der går rundt Eller hvad der godt øh, er, sådan chains og trapper Og sådan det er jo en ting, der er i drafting igen. Ja. Fordi det er at kunne huske øh, den hånd, du sender videre, og vide, hvad der bliver taget. Selvfølgelig hvis nogle gange, nogle er spiller Magic Draft, og dem, der er rigtig god til det, øh, ved jo næsten allerede, hvad de andre folk kan spille af farver, igennem den hånd, de får tilbage igen. Ja. Øhm. Ja. Men det er også det der med, at det er jo, der er også kun... Altså, det er jo ikke sådan, der er, ikke, øh, det er, sådan, der er 100 kort i alt, hvor du så tager 30 af og draft altså sådan... Der er de kort, der er. Der er forskellige kort man spiller, man er, og der skal ind. Og så er lige præcis de kort, der skal være. Det er kun gildsen, der er selvfølgelig nogen, der er med af. Ja, altså for eksempel, hvis du, spiller, eller, hvis du spiller tre spillere, så har du, så ser du alle kort, spillet har at tilbyde. Spiller du flere spillere, så smider du nogle kopier ekstra ind af det. Ja, nogle af kortene. Af. Så altså, det, det er ikke, fordi du ikke får et fuldt spil, spiloplevelse af at være tre spillere. Det gør du. Og det, der med, det er simpelthen fordi, at igen, du må ikke Duplicate. Så det at du smider nogle ekstra kort ind, gør faktisk ikke så meget, fordi igen, de bliver fjernet i løbet af spillet, og skulle du på et eller andet tidspunkt sidde med ja kun duplikater, når du har bygget, det kan jeg næsten ikke for ofte, Altså Det synes jeg næsten skide nogle gange, da vi spillede syv, så får man bare en hånd tilbage, hvor der bare sådan, nå har jeg ikke noget jeg kan bruge, der er ikke noget jeg vil have, og det er jeg gerne vil have, det er noget jeg har, fordi kortene er ens. Nå okay, øh. det, ved jeg, det har jeg ikke oplevet særlig meget, men ja, det er selvfølgelig en mulighed for det. Ja. Hvis vi også lige skal tilbage til det der med, at, øh, hvordan du føler at spille Seven Wonders øh, med spillercount. Fordi som siger, jeg kan rigtig godt lide at spille Seven Wonders 4, fordi så får jeg stadig følelsen af, at jeg spiller kun spillet med mine naboer, og der er en person overfor mig, som jeg ikke har noget med at gøre. Fordi det er på en eller anden måde del af Seven Wonders, det er, at du ligesom har nogen, der er tæt på dig, som du interagerer med. Øhm, når du spiller det fire mennesker, så kommer din hånd tilbage igen. Som sagt, du skal, få nogle, du skal tage nogle risiko. Spiller du det syv mennesker? Øh, som vi gjorde til vores øh, brætspilklub, så, så har du mere følelsen af, at du er syv øh, kæmpestore øh, antikke civilisationer nu sidder omkring en hel verden nærmest. altså Den antikke verden, det er øhm, Ej, det helenistiske. Hellenistisk. Men, men din hånd kommer ikke tilbage det til dig. Så du mister lidt en del af drafting-mekanikken, hvis din hånd ikke kommer tilbage til dig. Øhm, men det jeg synes, at din oplevelse i det var egentlig ret interessant, ja. at sidde så mange mennesker om det. Så er det er helt, helt klart også, et, et spil, som er øh, godt at finde frem, når man er syv mennesker, der skal spille et eller andet. Ja. Hvis du gerne vil spille et, et rigtigt brætspil, og du har seks eller syv mennesker, find Seven Wonders frem. En, altså sådan, det er godt, det er hurtigt, det er til overskue, det tager ikke to timer, selvom du spiller de syv mennesker. Det tager en halv, fem, ja, fem minutter. 50. 50. Især. Altså, det kommer jo så lidt længere tid, end der kommer flere spillere, fordi man skal altid vente på den, der lige er langsomt hver, hver tur. Og det er ikke altid den samme spiller, der er lige langsomt. Så øh, der er altid nogen, der de skal sidde og tænke, så det trækker spillet lidt ud. Ja, ja. Øhm, jeg havde en din tanke, men den forsvandt igen? Fløj den væk fra dig. Ja, det var fordi, ja, igen, fordi, hvis du nu vil snakke omkring øh, Spil D7, så er det som regel sådan noget som Werewolf eller en eller anden form for social games. Og det formår Søren Wonders meget godt. Altså, det er ikke et social game, men du kan stadig spille det rigtig mange mennesker til. Jeg os se på, at det er sådan en, der er på alles liste over øh, spil, der er gode til mange spillere, øh, som ved, ikke er social game. Hvad er der ellers? Hvad skulle man ellers spille? I ved det faktisk ikke lige helt. Du skulle spille Captain Sona, eller der skal du være 8 jo. Ja, eller øh, sådan et eller andet. Det er, øh, Men det er, også er det er social. Altså, det er ikke et board game, board game. Altså, sådan, sådan en rigtig ja. board game, board game. Nørde, øh, altså, kenderspill-type board game. Der er ikke er eller andet fancy. Helt nærmest klassisk. Men det er det. Ja. Og spille med familien også. Fordi tiden øl, tiden, hvad hedder den? Løber, løber, i den iler, iler. Tiden iler, ja. ja. Og vi skal også nå at snakke expansions. Og med vi, mine er jeg, jeg, for jeg har ikke rigtig spillet med expansions. Havde du? Nej, jeg kan så... Så kan jeg stille nogle spørgsmål. Du har stillet nogle spørgsmål, godt. Så. Amen, vi starter noget er lidt med... klog at være... Se, når du ikke forstår, du siger, så... Så vil jeg gerne starte med at snakke om den første expansion, øh, jeg ja, mener, der kom, øh, som var leader Expansion. Øh, liter Expansion tilføjer som nok som gør, at der er en ekstra drafting runde, inden spillet begynder. Øh, så får man en hånd af fire kort, og det er fire leaders, og du vælger en af dem og sender hånden videre. En liter bygger man inden hver tidsalder. Det vil sige, at der kommer også en ekstra runde i spillet, hvor alle spillere bygger leaders. Liders koster som regel nærmest kun penge. Det vil sige, at du starter også med nogle flere penge i spillet og penge bliver så lidt mere er lidt mere end bare, fordi penge kan godt. Hvis altså du bare har masser af så bare får masser af penge hvad skal jeg bruge alle de her penge til? Du kan bruge dem på at købe meget meget dyre leaders. med den du har draftet af. Og de kan gøre et hav af forskellige ting. Øhm, nogle af dem er sådan lidt, Okay, hvis jeg bygger ham her og jeg får en af hver type kort, så får jeg syv penge. Hvis jeg laver en trappe eller en opgradering, så får jeg to mønter. Og sådan. Der er en del forskellige sådan, ting, der skal gøre. Eller at mine penge bliver dobbelt så mange point hver. At jeg bare det taler en mønter og får seks mønter, så har jeg en kæmpe stor forhold til at starte med. Og der kommer selvfølgelig også nogle nye guilds og et nyt wonder, der ligesom er beregnet til de her ledere. Øh, mit problem med i expansien er lidt, at det bliver et lidt længere spil. Fordi det lige kommer den her ekstra fase og en ekstra drafting, du skal igennem. Og du ligger lidt dig selv ret tidligt fast på noget. Fordi hvis du i den første gang, du skal spille en leader, spiller øh, en af de der gamle filosofer, som gør, at alle science-kortene bliver billigere for dig, eller du bygger en af dem, der giver, gør sådan, at alle dine science-kort giver flere point, så har du lidt allerede lagt dig fast på, at det er det her, jeg vil i løbet af at spille Seven Wonders. Og det gør, at nogle af de valg, du skal tage i løbet af spillet, bliver mere uinteressante, fordi du har lyst til at på noget til at starte med. Giver det god mening? Jo, det giver mening. Ja. I kan ikke se at det er mere Nej, er det er deroppe, det, sådan. <laughs> øhm, Men det er egentlig ikke fordi Jeg synes det er en dårlig expansion Og når du har spillet en del selv, wonders, Er det sjovt nok at få den her ekstra Ting med Fordi så kan du lidt prøve noget andet Tag nogle flere sats Se om det virker Få et ekstra dimension Men jeg spiller ikke med den særligt tit, må jeg Nej, Hvad med den anden expansion Anden expansion øh, Cities hedder den skal I lige huske det Uh, cities er altså det hele, jeg spiller ikke super meget med expansions Fordi mange gange når jeg spiller til Så spiller jeg bare frem til nye folk Men, uh, Og cities, tæver, dem. At tæver dem Ikke altid uh, igen, fordi Hvis uh, man prøver med lidt mere risk Så fucker man op Det er lidt sjovt også um, Det Cities gør Det er Cities Det giver dig en Ekstra kort hver runde uh, Og de er overpowered I forhold til hvornår du kan spille dem et godt eksempel er for eksempel, at hvis du spiller et city court i alder to, der gælder militær, så får du tre militærer i stedet for normalt to militære, som du vil få. Det, der så er med de her korte, det er igen, de koster penge. Det er en måde, hvor dine mønter i Seven Wonders kan blive mere værd, fordi du kan omsætte dem til mere, end bare at handle med dine naboer. Men hvordan får man dem? De er bare, en ekstra, de er bare ekstra blandet med i hver alder. Okay. Så det vil sige, at hvis du spiller tre spillere, så er du bare bladet tre CD's ned. Så det kan godt være, der er en, der får mange CD's men så er det, fordi han har fået alle pengene. Så har han fået alle pengene, ja. Okay. Hvis du lige så er ham, der har fået alle pengene gået efter at bygge de her øh, handelsreje, eller har fået ressourcerne, eller sådan, så kan du også gøre det. Og det synes jeg faktisk er en rigtig god eksperience, fordi den lader igen på en eller anden måde, at i stedet for, okay, i alder et kan jeg få et stykke træ, et stykke lær, et stykke et eller andet, eller et stykke et eller andet, sådan jamen jeg kan også få det her kort, som er bedre, men nu skal jeg bruge flere ressourcer på det. Kommer det til at bide mig i røven senere i spillet, at jeg har brugt mine penge nu, eller kan jeg få dem tilbage igen? Og de der kort, du kan spille, som bare giver dig for eksempel fem mønter i eller et, de bliver også mere værd, fordi nu ved du ret konkret, hvad du kan omsætte dem til i næste spiller runde. man så lige en ekstra runde også? Ja, du spiller en ekstra du runde. Ja, du kort, ja. ja fordi du, ligesom har, du har en ekstra runde i spillet, og sådan, altså, den, jeg kan måske ikke sige, at altså, den gør måske ikke så meget fancyt den her expansion. Øhm, hvis du kan forstå sådan, det der med, at du får et ekstra kort, som lidt overpowered. Men det gør det lidt mere spændende en gang synes jeg. At du ligesom er nødt til, at, det giver dig endnu et, en grad af interessante valg. Det er lidt mere det samme på den gode måde. Hvor lige der slet mere til tilføje et eller andet nyt element. Ja, præcis. Ja, det er faktisk godt. godt... Ja. Ja, det er faktisk en rigtig god måde at sige det på. Altså det er så, altså, okay, skal jeg gå også til at få penge, og så købe de her gode kort, er det ligesom en strategi i sig selv, der kommer ekstra oveni, ja. som... Øh, og igen, øh, og de gør også... Og giver noget variation, for noget, fordi har gået for de kort, der er forskellige af for nogle der kommer ind hver gang. Ja, fordi du, dem er, ligesom på samme måde med guildsene, dem blander du også forskelligt ind, altså hvor mange spillere du er. Ja. Og de gør også gerne noget... Altså ikke bare kun giver dig penge, for eksempel. De kan give dig... Øh, jeg tror egentlig først, så der for eksempel... Den koster ikke noget. Den giver dig seks penge, hvilket er bedre end hvilket er normalt men så giver den også personen til højre venstre for der nogle mønter. Eller det gør sådan, at du får nogle... Så det er også nogle andre former for bonus. For eksempel, at du får nogle point, plus ekstra point per militær sejr, du har haft. Så generelt, ja, wonders cities er faktisk øh, ja noget mere på den gode måde. synes jeg faktisk er en... Øh Lige det ekstra lille lag ovenpå. Ja, og der skulle ikke så meget mere til. Øh, og igen, du får også nogle flere wonders i det, og... Når jeg fandt, at der er en af dem, der koster øh, 14 mønter at bygge et uh, WONDER. Et WONDER, der koster? Ja, det okay. del WONDER koster 14 mønter Den giver dig også 14 point. Wow. Hvad er det for et WONDER? Åh, oh, kan okay, okay, er næsten nysgerrig, hvad de synes, uh, der er Det Øh, b siden Nå, ja. <laughs> Nåh, du kan også, så du også sådan at, kan tvinge dine modstandere til at gå af med penge med ja. nogle kort. Altså sådan, ja, ja, ja, nu har jeg snakket for meget om den nemmeste allerede lidt, Men ja, LIDER er en ganske fed ekspansion, synes jeg. Så øh er der også en masse Wonder-expansions, som jeg ikke gider sidde og bruge meget tid på. Er der nogle fede Wonders, du har, som øh, eller så? Hvad er det? Okay. Nej, øh, den kinesiske mur er lidt sjov. Ja, den ligger lidt væk for alle de andre. Ja, men det går lidt sådan væk fra det hele af. Og den kinesiske mur har, sådan, jeg tror, fire stadier. Dem må du så også bygge i stedet for stadie 1, 2, 3, 4. Så du bygge, som du har lyst til, fordi muren jo ah. nødvendigvis ikke skal bygges i en, eller en række ja. følge. Og sådan, der er også nogle Wonders, den, jeg kan ikke huske, hvad der hedder, hvor du sådan, må kopiere... Wonder even 1 til højre, kopier Wonder even 2 til venstre og kopier Wonder even 3 til højre, så du får det, sådan, det sådan et mismatch ja. af Wonder og sådan. Jeg ved ikke hvor meget balance de egentlig er. Men de er sjove. Og de, de er generation. sjove og de gør noget nyt. Ja. ja. Vi du øh, snakke om noget af det sidste vi lige skal have nævnt, fordi nu skal vi til lidt væk fra Sun Wonders. Vi skal have Sun Wonders dukke. vi vælg lidt opsmet af Wonders. Sun Wonders jo. er godt. Jonas anbefaler helt klart, han synes, det er et fantastisk spil. Uh, ikke for at spille til to spillere. Uh, fire, til, fire til syv. Tre kan også, så du kan også godt til tre. Det tre okay. Du mister bare lidt det sjove element med, at det er kun de naboer, der slås med, når du er tre. Men ja. du kan sagtens ja. spille i ja, tre. Ja, øh, det er godt at finde frem øh, til større grupper. Mm. Øh, det er sådan et øh, hyggeligt byggespil, hvor man sidder og tænker, og træffer interessante en interessant valg, og øh, sidder i en god zone, hvis det kører godt, og øh, er lidt spændt på, at man vinder. Hvis det kører dårligt, så ved du, hvorfor det kører dårligt for dig, fordi yeah. du har glemt et eller andet, eller der er et eller andet, der ikke lige fungerer, som du havde håbet. Hvis du kan designe bare at spille, kan at okay, Seven Wonders. Det er ikke det, det er et fantastisk spil, du nogensinde har spillet, men det er et sandsynligvis godt. Ja, yeah. øh. og du kan spille som Family Game. Ja, yeah. og også fordi det ikke har noget tekst og sådan noget. Yeah. Ja. Jeg tror, det var øh, vores opsummering på øh, Seven Wonders. Jeg tænker, vi tager bare duels øh, lige med det samme her Fordi vi er ved at løbe over tid jeg Ja, skal vi lige snakke lidt om Seven Wonders duels, Som jo er den her øh, standalone spil Som er til to spillere Seven Wonders kan egentlig også spilles to Jonas kan ikke lide det Jeg synes egentlig, det var okay Man, man drafter med en blind marker Og skal helt drafte rigtig meget øh, Fordi man skal tage nogle kort væk øh, Men, nevermind Seven Wonders Duels Det er for to spillere Det er ikke et drafting-spil <laughs> øh, Selvom det, det er ret meget Seven Wonders-spil Det er bare ikke et draft I stedet for, at der er nogle kort ude på bordet I sådan en pyramide hvor det er en pyramide En omvendt eller et eller andet for figur Og man skifter til at tage kort ud fra den Og der er selvfølgelig noget med at kortene bliver Unlocked efterhånden som man tager dem Der ligger ovenpå på dem ja. Fordi det ligger sådan en pyramide med, med, med lag Så man skal ligesom tage op af lagene øh, Og så er der nogle af dem der ligger face down Som ikke helt ved hvad det er og, Altså det prøver på en måde at simulere Noget åbent og lukket drafting I en eller anden forstand Ja. Ja øh, yeah. Så er der forskellige andre ting i spil Væsentlig forskel Man har, man har ikke et wonder vær. Man, man starter faktisk med at draft, Eller det er på samme måde Ja, du drafter også wonders Ja, det er rigtigt wondersene Hvor du lægger fire wonders op ad gangen Vælger en hver en Og det gør du så to gange Så man ender med at have fire wonders Der, man må kun, der er kun syv af dem Der kan blive bygget I løbet af spillet Det er ja. også wonders <laughs> øh, som er lidt sjovt, at de giver forskellige bonusser, man lige skal tænke hvordan strategi skal man gå efter når man tager wonders hvad for nogen ja, er. Der er også noget fedt noget af det der med at for eksempel hvis du køber ressourcer så, skal, så kan du altid købe dem, men din, jo flere af en slags ressourcer dine modstandere har, ja. jo mere skal du betale for den ressource til banken, ja. fordi du vil have monopol på det og så kan sætte flere penge. Ja. Øh, det er så ud over det så også man tæller også penge op på alle mulige måder i Seven Wonders Duel. Der er så bare to måder, øh, men også bare instant vinde på. Instant winner. Det var øh, man kan vinde med det samme. Ja, det var jeg. Man kan militærmagt Det har jeg fået til af alt for mange gange Det er træls Har du det? Ja er Det er i hvert fordi jeg har dårligere tid Du sagde også lige i Seven Waters At du ikke gider til militær det det er det, det I hele, det hele taget, så taber jeg også bare i Seven Waters duel <laughs> uh, Det er min kæreste, hendes endingsspil Og hun tager med i det Måske derfor, det for hendes nye Ved du, hvor højt det ligger på BGG? Nej Vil du gætte? Uh, syv Otte det er det 8. højst spil Jamen, det, er det er vildt populært Det er, det er sjovt Også simpelthen jeg taber ja, ja. Øh, men, men der er sådan noget militær, Der er sådan en militær Tracker frem og tilbage og Man får point for hvor langt man er fremme Man kan også plyne hinandens mønter så kan... Og så kan man vinde Hvis man får pustet helt op På modstand, sådan Så er man invaderet og fundet Science kan man også vinde på Det fungerer på en anden måde øh, ja, der, Hvis man får en af hver science Og det er altså Ja en af hver Der er egentlig syv Men den syvende er sådan en special en øh, Der er seks forskellige Basis på kortene Og der er to hver af dem og skulle jeg have alle sigt, så vinder den nogen Science fiction Det har jeg set ske men det er godt nok ikke. Det har faktisk gjort en engang gang. Ja, øh, det var også lidt heldigt, at jeg faktisk gik op <laughs> øh, på den måde. Og så for to 2-1, så får du sådan en bonus øh, advancement tile der kan gøre nogle ting. Ja, her, der ligger en. En, det, det, Der det, ligger sådan en wildcard-science-ting. Øh, det er næsten den største af sådan forskellene for duels og San Wonders normalt, det er, at science er blevet lavet ret drastisk om. EV. Ja, øh, og det er sjovt det med, at man får de her bonus. man kan være, okay, nu skal jeg tage den her, skal jeg bare tage på skal jeg tage nogle penge, skal jeg tage den her, der giver mig penge nu, og så giver mig flere penge, når jeg laver øh, trapper, skal jeg tage den, så jeg bygger blå kort billigere? skal jeg tage den, så jeg bygger Wonders billigere. Der er mange af appen. Man er altid kun sådan noget, fem appen på, ja, eller seks appen til rådighed, og så det varierer også lidt for spil spil. Der er også en 12 Wonders med i spillet, hvor ja, man ja. spiller kun med otte dem, så der er lidt en variation der. Selvom alle kortene er de samme, undtagen en gilds med det samme, gilds giver sig også for den, der har flest, så øh, de, vil, de vil altid være lige meget værd for jer. Ja, jeg gilds, selv, selvom der er en gild, der giver dig point for militær, så hvis jeg bygger den, så kan jeg bare sige, at jeg vil have point for Jakobs militær. Ja. Så. Øh, øh, men det er sådan man træk, for det sådan er. og så spiller man så mod hinanden der er meget med også på at tage for din denage og øh, og en ting mere øh, de guldkort øh, ja. når man når man kort kort så får man normalt to penge plus et for hver kort, man har så hvis du bare har en masse guldkort så kan du bare diskutere kort og få en masse penge og så bygge de ting du vil have ja ja det er og find, også en det er en ret sjov strategi altså ja. sådan, der er kommet lidt ekstra eller sådan nok ekstra men der er kommet noget andet øh, ja. med jules i forhold til selv wonders ja og jeg kan godt lide det. Jeg har, ja. det også, øh, har købt ekspansien til det. Jeg har ikke lige nået at spille den endnu, men øh, ja. Og du har også spillet en del, så tabt en del i jeg det. Jeg har tabt en, det, eller? en del i det. <laughs> øh, ja, men det er, jeg spiller lidt på den samme måde, at man bygger op i tre aldre. Og, øh, der var et eller andet, jeg ville sige med det. Øh, det her med, altså, du, du har også en del med, lidt, sådan, nej, jeg, jeg hate draft men også man siger til, okay, hvad vil min modstander gerne have? Skal jeg tage den? Skal jeg bygge en wonder? man har kun ét stadie alle sammen, derfor man har fire <laughs> Skal jeg bygge en Wonder, skal jeg bare spille den ud skal jeg, Hvad for nogle kort skal jeg tage I forhold til at jeg kan sidde lidt og tælle Og så når vi derned til oh, Hvis jeg tager den der, så åbner jeg to ukendte muligheder op for min, for min modstander. Og det er ikke sikkert at jeg har lyst til det, for det kunne være det militærmagnet Det er derfor det er noget fedt ved det Det er nogle af de Wonders du bygger, eller tager en ekstra tur oh, ja. Så du kan selv åbne op for ting Og så selv få lov til at tage af dem med det samme ja. igen men lige, det kan være lidt tricky der. Og... Ah, ja, ja. igen, den har... Altså, Seven Wonders Duels har mange af de ting, der også gør Seven Wonders fede. Altså, jeg tror ikke, der er så... Altså, det er sådan lidt, hvad jeg har at sige til det. Det, det, det, er en, det er den rigtig, rigtig gode to-personers udgave af Seven Wonders, som har taget rigtig mange ting fra Seven Wonders, og nogle af de ting, der måske fungerede ikke så godt, og arbejdet lidt videre med, Science for eksempel, og taget nogle ting, for som de der handel, de gule kort, og gjort det lidt bedre. Mm. Så generelt på alle måder er det faktisk ret tæt på Seven Wonders, og måske bare lidt bedre. Jeg kan godt lide science også. Den kunne de godt have taget i Seven Wonders. Men hvis du får to ens symboler, så får du en bonus, der ligger ude på brættet af, så du ligesom kan køre det. Ja. Jeg skal lige det Ikke se, hvor det havde virket, men... Øh. Øh, den sidste ting, vi lige skal nævne her, er to sidste ting, jeg lige skal nævne. Et, øh, den der City-expansion, jeg var glad for. Øh, den er altså efter Leader-expansion, så hvis du køber City-expansion, så får du også nogle leaders med. Og sådan. De, de er designet til, at du skal købe dem i rækkefølge. Ja. Øh, og så er der øh, Expedition Babylon til Seven Wonders, som jeg aldrig har prøvet. Fordi jeg synes, jeg får spillet for lidt med de expansions jeg har i forvejen. Så man er med, at der kommer Babylon stående på midten, men alle sammen kan bygge lidt på på en eller anden ja, måde. med et eller andet meter, Så kan du gøre nogle ting, koste lidt mere. Og sådan. Jeg har faktisk ikke helt styr på Babylon, fordi ja. jeg synes, den var lidt dyr. Og øh, det er for sjældent, at jeg får spillet med mine, -ledere. Din shit -leder. mine shitty ledere. Dine shitty ledere. Min shitty ledere. nej. Jeg tror, det var øh, den time, vi ja, havde. plus pludselig lidt ekstra. Pludselig lidt ekstra, ja, faktisk. Jamen, øh, skal vi sige det ting, vi nu er i slutningen af podcasten? Det øh. jeg tror Ved du ikke, at der faktisk er, er det ikke international tabletop day her på øh, lørdag? Det er snart, ja. Og ved du, hvorfor vi overhovedet I skal til det? Og kraftsalads på fredag? Fordi du har tømme, <laughs> jeg, er virkelig, <laughs> <laughs> øh, jeg har virkelig godt. tømme. Jeg har glemt, det var der. Um. Ja, jeg tror, ja, det var den sidste var... kommentar, jeg havde. Øhm... Find os på Facebook. Der øh, skriver vi nogle gange, når vi, vi glemmer faktisk, så skriver, at vi kom op. Øh, undskyld. Jamen, jeg, jeg troede jo, vi kom op. Så det, det, det, er, det... Fordi, det er fordi, vi har siddet og ventet på, at vi faktisk kom, øh, og det gjorde vi så ikke. Øh, så derfor er der ikke en på, at der ikke skete noget. Vi er tilbage efter en øh, uges pause. Det der episode kom på et tidspunkt, så, så vi får det. Hvor øh, vi er inde og snakke med øh, Papstinenser. Ja, øh og snakker der forskellige spil, der snakker en masse om X-Wing for eksempel. Nå ja. Øh... det skal vi også gøre 4. maj. Ja, der er jeg ja, vi nærmer os jo snart øh... om to, om to uger skal vi have nej. Jo, om to uger, næste uge. Nej, næste uge. Næste uge sku. Er det næste uge det er Star Wars vi spil. Star Wars næste uge. Uh, vi skal spille nogle Star Wars på spil, spil. spille Star Wars spillet holder op. Nå ja. Måske vil det først næste uge igen, fordi at vi ikke rigtig vi at spille nogle Star Wars spil. <laughs> øh... Det det sætter lidt op på os det der Star Wars rigtigt. Øh... Ellers ved vi ikke lige, hvad der nede af, af Pipeline. Det kan være, vi skal... Jeg har en del designer. Jeg skal stadig lige have fundet lige præcis, ja. hvornår vi skal have ham med ind. Ja. Øh, regner med, du kan ikke lige huske, han hedder Kasper Lap tror jeg det er. Øh, han har lavet øh, Magic Maze, ja. som har stor øh, succes i Italien for tiden. Og øh, har lige fået øh, Dice Tower Approval. Øh, ja. Jo, jo. Men det er stadig de så det vil jeg ja, ikke sige som uh, Og måske skal vi også have en ind og snakke om uh, 13 Days. Hvad er det, hvis vi med nogen om det? Jo, uh, det kan vi skal ringe ind igen og snakke ja. om 13 Days. Uh, fordi fik spillet rigtig meget på festival jeg super glad for det. Jakob, vi skal til at af. Ja, af. Skal til af. Find os på Facebook, find os på iTunes, uh, like og på iTunes, alt det der. Farvel og tak for i dag. Hej hej. Det er ikke og ikke mødt, Jonas.